Usisahau ku subscribe, na kisu usaliti na laana. ambayo unaweza kusoma Facebook katika pegi ya Story Lab. Lagini pia Instagram unaweza kusoma katika pegi ya Story Lab official. Vilevile vile unaweza kusikiliza kwa sauti YouTube kama hivi katika channel ya ze Story Lab Company. Mimi ni ni Frank David, natulishia pale ambapo Violet amechukia ameondoka baada ya kumkuta Nelson, ya akiwa yupo na mama ninyumba chumbani. Nelson, najua nimesha kuhuthi tayari, lakini tatizo limeshatokea hilo We muachia ondoke tu, mimi nipo kwa ajili yako haba. Ondoka ndani kwangu, ya nisitaki hata kukuona mimi. Yule mama alikasirika. Iani hujanipa kodi yangu, alafu na nifukuza kwangu, kumbe wewe jeudi, eh, sasa naomba kesho uondoke hapa Nilifikiria sana ni kionduka pale ni wapi, lakini sikupata jibu kabisa, ekenibili ni tu na zangu ni mpole Ni eh, eh, ni hasira tu, lakini leo siwezi kufanya unavyotaka wewe, wezi Yule mama alikuwa kinyanganizi mno, akaanza tena kunishikashika mwili wangu, akakaa tena kitandani kwangu, kwa kisha akavua nguo zake zote na akalala juu yango. Akihitaji na mimi pia nibaki uchi tufanye tendo sikuwa nampenda kabisa yule mama lilikuwa namchkia kumuona anana vile vitu ile sababu tu ya umesikini wangu ni kawasina jinsi Basi vuugumai ikawa niendelea yeeye anataka mimi sitaki Wakati huo Violet anakimbia kuondoka alifika sehemu akasimama. kisha akajifikilia jinsi alivyo na ujauzito wangu akaona nibora tu arudi nyumbani ili anisamehe na hayo matatizo ishe. na wakati huo mama mwenye nyumba amevua nguu zake zote kazidondosha chini a hapo anataka tufanye alafu kibaya zaidi mlango upoazi. kipindi sasa yule mama anajichekesha Huku na mimi pia nacheka kinafiki ili mradi tu ni mdanganye danganye asifanye na mimi violet alikuja tena ili anisamehe akakuta tena yule mama yupo juu ya mwili wangu na amevua kabisa mavazi yake yote violet alichoka Nelson, uleaniwe sana we kaka, unanifanya nini chi Nelson, yani nimekuja ni kumbe kumbe tuna tabia yako, Wewe mama kwanini unanikosea hivi? Lo, toka tu nje, umekuwa kinyananizi sana we dada. Ha, hapana, usumambia hivi mpenzi wangu, na mpenda mimi. We, nikome, unampenda nani, Na kuuliza unampenda nani? Yani kujipendegeza kote huku kumbewe ni mjinga hivi. Kwa fuma nizi hili, unaiza kujitotea nini? Lilishindwa alijitotee vipi kabisa. Violet alinuna. ndipo ile mama akasimama kwa dharau na akavangu uzake. Sosa hii mimba yako onaipelika wapi. Najisi nimepata mwana umebora kumbo naromba ya hivi. Najuta hata kufahamu mkaka. Yule mama akasema, Mimba itoi kama utake kuzahabwana. Violet alikasirika kusikia yule mama anaongea maneno yale. Alimsukuma chini na akaanza kumpiga. Yule mama akamsukuma na mguu Violet ndipo Violet akaangukia kwenye vyombo. Kumbe kulikuwa na kisu kwenye viombo. Bahati mbaya kikamchoma mgongoni. Hao kaa hasa dakika nyingi. Violet alifariki pale pale. Kwa mara ya kwanza sikuamini kama amekufa maana kisu kilimchoma mgongoni kwa nyuma hivyo sikuona kisu mwanzuni ila nilishangaa kuona damu zina mtoka mdomoni na puani wakati namgeuza kumtazama nikashangaa kuona kisu kimemchoma mgongoni kwake nilihisi kuchanganyikiwa sauti ilikata mwili wote ulijajasho mikono ilikuwa inasitemeka tu nikajiuliza mtoto wa watu amefia ndani kwangu itasema nini mimi zaidi ya kwenda hozi jela tu Yule mama mwenye nyumba aliogopa pia Nisamehe Nelson, siku taka iwe hivi Nilishikuwa na hasira Yani nilimpiga kofi yule mama kishirika mumbia Ha, ayati umesababisha wewe Kwa sababu ya zako za mapenzi Una sasa umemua bintu wa watu Alafu kibaya zaidi ya na mtoto wangu tumboni umepata faida gani sasa? Nelson, tatizo limeisha Tutoke tutafute njia zingine za kutoa humwili Maana tukigundulika tuna serikali tumeisha. Kumbe kule kwenye harusi ilikuwa mimalizika na wanahitaji kuondoka kwenda nyumbani. Walishangaa kuona Violet hayupo wakati walikuwa naye kwenye harusi. Alijafuta sana lakini hawakumpata na walishindwa kumtafuta kwenye simu maana mama yake alimnyang'anya simu kipindi cha nyuma. Walipata na wasiwasi sana binti yao iko wapi? Mpaka ile furaha ya harusi ikawa imepotea. Huko nyumbani kwangu tumechanganyikiwa tunashindwa tutatuwagi ule mwili. Ile kwangu mimi ilikuwa ni kama ndoto. Kupoteza mtu muhimu tena na kiumwi changu tumboni. Ilibidi nikae tu chini nilie kwanza. Nelson, acha kulia tuangalie jinsi ya kumtoa huyu dada hapa. Maana tutapata matatizo makubwa sana. Sasa mimi ninamfuku mkubwa mkubwa mnudani Woje nifuniki kwanza na mashuka Alafu wake utupi pale barabarani Kuhuku nikilia nikamgibu Mwemama achana umbaya Kwenye tumtupa sasa Sasa hivi ni sane usiko Amna watu wengi Tufanya haraka haraka Tukizubati utagundulika Nelson Kau kijua isi o kishindongo Nikosa kubwa sana katika maisha Nilikosa jinsi, hivyo tukambeba Violet usiku huo kisha tukaweka wake karibia na Barabara. Wakati wazazi wa Violet wanaangaja kumtafute binti yao, walishangaa asubuhi kuletewa maiti iye binti yao akiwa ameuliwa. tena kwa kiso Wazazi wa Violet walilia sana, hata ndugu zake wale pia Lakini baba yake alisema, halimuwa binti yangu, atajutia maisha yake yote. Kipindi tupo msibani ilikuwa analia sana maana nafsi yangu ilikuwa inanisuta mno basi baada msibani kila mtu akawa aninitazama mimi kwa nini huyu kijana analia kuliko wote Sikosa sehemu ya is na saba Mimi ni msimulizi wako Clement Robert. lakini simulizi hii imeandikwa na mtunzi Frank David. Usisahau kusabu subscribe ku like na ku comment.